بسم الله الرحمن الرحيم باب الحجامه للمحرم خپدي باب کې امام بخاري بعضي هغه افعال ذکر کوي چې دیو محرم د پاره په حالت د احرام کې کم کارونه اغه جایز دی کم کارونه اغه ول ناجایز دی نو په حالت د احرام کې د د لپاره د ښکار مسائلی ذکر کړل خو اوس دی باب کې امام بخاری دا ذکر کای چې آیا په حالت د احرام کې اوسړې ذکر لګولې شي کنا او د حیجاه کولی شي او کنا نه ځکه په حجاه ک ددن په بلډبانې یا بل په یو تیر تیرا آلا بادي په کې د بدن نه و نه نو آیا دا د احرام سره یا پهی بانې ااهرام خو خاببي کې نه دا د ااهرام د پ بندیانو نه خوونه نو پدی باب کې امام بخاري چونکه په حالت د احرام کې کوم امور جایز دي او کم امور هغه جایز نه دي نو دا دوهونه ذکر کوي نو پدی باب کې ذکر کوي چې د محرم د پاره حجامه د جایز ده اگر چې پدی کې معموله اونتي هغه وینې وستل وی خولې ده دری خبری اغزی کرکی یو دا چی باب الحجامت للمحرم د محرم دا پار حجاما اس خو خیر خکر په بخکر لگو خکر دا یو رخ دا با پلنو غٹ به دا بدن بانیو لگو او بل چی کم دخکر نره ترب بو نپائی کی وړو کې غونې س اغه بیکړی او ا هغه بیا راکه د د خولی په زور باندې او سچ او اوس دی ته دغ په انگلیش کې کپګ تیی ځکه پهدي اوس کپس لګولی شي هغه د پیا پهشان داسې دشیشي والله کپ وي نه اول او په مشینمانې ا هغهې غه وپړ سرئ او بیا باغ زیبانی بلکی اول زې صفا کی او بې داسې په بلیډ دا د کم چې د بدن سرسړی د سرمنی په دی باندې په بلیډ باندې کټو لګی خدا په ماهر قصبه نه کول غواړي چې هغه داسنه چې په بلیډ باندې هغه زخم هغه جوړو لګینو نقصانونه کی یو دا چې د محرم لپاره حجامه کول دا جایز دی دویم دا ذکر کوي چې وقوا ابن عمر ابنه او هغه محرم دا غل غول ابن عمر دا غل ابن عمر ابنه د خپل زوی او هغه محرم په داسه حال کې چې ابن عمر هغه په حالت د احرام کې نو دام جایز دا او ویه تا دا, دا, دا و مالم یکن فيه طيب او د ویم سړې استعمالولې شي په حالت د احرام کې خو شرط دا دی چې په غو کې خوشبو نه وي خوشبو په حالت د احرام کې نشي استعمالې دي خدای حجام بارکی بخاري کې ومستقل باب راشی کتاب طب نو پاغه طب کی مختلف روایت هغه امام بخاری غصی کرکی چې نبی صلی الله و سلام حجامه د پکمو کومو مقامات کی کړی دا لګدیږي کی یو روایت بدل تمیز کرکی چې نبی صلی الله و سلام کړی دا بدلته وي اگر چې د احرام د وجې نه راوړی دا خو دې روایت نداپت لګي چې فی وسط رأسه دای د دا سر په منځ کې کړي دا په کتابو طب کې د حجامي متعلق چکم روایت غبره شي امام بخاري الته پدیباني چې په سر کې حجامه کول دارنګي د دا سر د درد د وجنه حجامه کول او دا په بدن کې ګړ مقامات دي چې پي کې حجامه کول دا یو فائدہ مند عمل دی یو ډېر فائدہ مند علاج دی او نن په دی دور کې اوس دې ته کافی یو شهرت هم شوه دي او چې اوس ډېر غبي پوي کینو فائدہ غړي ډېر اده فائدہ غړي ډېر اده دلته او بخاری کی امام بوخاری ډیر روایت ندی راوړي ته حجامی مطالق ډیر روایت د د حدیث شکم نور کتابونه دی مثلا ترمیزی دی ابو داود دی او نور شکم کتابونه دی پای کی دا روایت شتا مثلا نبی صلی الله و سلام ترمذی کی دا روایت براشي او چې نبی عليه الصلاه والسلام د معراج پشپچې پش تلو نو فرشتو ته ویلو چې خپل امت ته د حجامي حکم ورکا زه کدي کې فائدې ډېر ده او د ډېرخه علاج دی دارنګي د دا حجامي متعلق په ديرمېږي کې دا روایت بهوم راشي چې په دې د میاشتې په دریو تاریخونو کې کمچي د اسلامي مياشتہ او نو پدی کی په اول لسم بانی او په نور لسم بانی او په ويشتم بانی نو پدی بانی حجامه کول دا ډیر फायदा کوي او فائدہ لري اول لسم نور لسم او ويشتم اسی خو حجامه لکه حسب ضرورت د مياشتې په هر وخت کې کولای شي او په هر تاریخ کې کولې شي خو لکه روایتو کې دا چدی کې به تر نو خپو حجامه کې چونکې په دې کې مثلا یو وسړې په سر کې دا کینو نو یي کې لکه په بلیډ باندې هغه ویخته و غیره هغه پکې لري شي نو د دې لپاره به دغه دا دا سوره بقره 196 کې راځي چې په حالت د احرام کې یا مثلا یو سړی بس سر نخړی او یا ویخته هغه به لکه نخرول خره شي نو که چا دا کړل نو په سوره بقره کې هغه حکم راځي چې کچاو کو نو فدیه تو منجیم او صدقات او نسک یو سره به درې روزی نسی د رنګ شپګو مسکینانو او یا یو قربانی نو چې په دې درې کې هر یو به یا وک کدارنګې حدیث کې په دې باب کې دابل ابل لفظ راضی داغ لگول د داغ لگول او متعلق دوه قسم روایات راضی په دې کې په بازي روایتو کې داغ لگول دا ناپسندیدہ عمل هغه غنلې شې وې چې دا خنه دي مثلا تک ترمذی کیو ګورې نو پای کې دوونه قسمه ابواب راځي باب ماجا فی کراهیتل کی دت کی دا غلګول د دیو جن په عربی کې استریتا مکو اتوي مکو نو مکو دا استری لګول زکه چې غم پجام بانی یعنی هغه ګرم داغ لګي نو د ترمیزی په یو باب کې بره شي چې داغ لګول دا خندی نه پهنددي ده دي اور پسسې بل باب کې ب ک کې چې بابماجا اف فی ذلكکه په دب کې اجازت ې رخصت دی درس په داغ لګولو کې تکلیف دی تکلیف دی نو د دیوژن نبی له صلوات و لکه داغه د هدايات او نو داغه د تعلیمات او په تلغي چې په بله طریقه باندې علاج هغه کیږي او د علاج بل متبادل طریقوي نو داغه لګول کدا خندې او کنه بالکل بالکل هیڅ لار نه دی د علاج او د اخر نه خبري د به کا صورت کې سړې دا غو لګي نزا شي لکه دا مونږ ته پدې کې یو وخت تعلیم غدا راکړې شو چې اول پکار داد چې یو سړې علاج کې نچ په علاج کې اول د اپریشن لاره اختیار نکې زکه اپریشن خامخا داږي غو کم منفي اثرات دی ساید افیکټ سي دي غا خامخاوي اول ول نور د علاج چې سمو تبادل طریقې دي سړی اختیار کی او چې بیا یو لارمنین بیا په خره کې تاثرات زدا پریشان نه غلا راغشته دي او نور د ویم سړی استعمالولې شي چې پای کې خوشبوئی و غیره هغه نه وي باب الحجامه تل المحرم د محرم د پاره حجامه کول او خکر لګول وکوی ابن عمر ابنه او هو محرم ابن عمر داغ لغولی او د خپل زوی په داسه حال کې چې د په حالت د احرام کې مطلب یو سړی دبل د پارا په حالت د احرام کې د علاجم کولې شي و يتدا و ما لم يكن فی طیب او دوی دو سړی خورلې شي استعمالولې شي تر سوچې پای کې خوشبوئی نه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال لنا عمر عمرو بن دينار وي شيء سمعت عطاء لوم بني خبره ما شيء اغلمني خبره ما اريد لي و عطانا ده عطاء ابن ابي رباحنا يا غوي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما اغه وی چې ماده ابن عباس نو وارد دی یقول احتجما رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه محرم نبی له صلوات و سلام حجامه کړې وا په داسې حال کې چې د په حالت د احرام کې نو لازمن په حالت د احرام کې وینه په حجامه کې اغوزی په دې کې بازي ویخته و غیر غم کټکیږي نو دا غیب بنده فدیه ورکی او دا سړی لکه ح به ضرورت کوي د تکلیف د وژې کوي د بیماری د وژ کوي س مسممعته هو یقول خوچونکې دا او مستخیل علاج دے دا دیخ پل دی او د خپل ماهین دي په ډیرو حالتونو کې دا لکه ن کې ی اوس مثلا یو سړی دی دغ لو ببلټ پرشر دی نو پهې چونکې نه استتل شي نو دا دغ د دا پااره نه دانرنګې یو سړی نور بدنې طوربانې کم زورېدي یوي نه کمده دغ د پاارې په کار نو دا نهچ لکه دا په دهر دا بیمار بیمار پارا بلکې اوس چې د چا هایبلټ پرشرې نو بیا به پای کې داغ په کار وي او چې بندې په یو ماهر ق باې وکې څمه سمیته هو یقول خ ماده د آاطای ابن ب رباحنا اوریدل چدبویلی حد سنی تا اوو سان ابن عباس چې ما تا اوس نا مونګتا دا حدیث بیان کده ابن عباسنا نا فقلت نو مو ویل چې لعل له سمعه منهما اکثر دا په سند کې دا ډیر کیږي مثلا یو سړی یو راویغه دا روایت ړمبه په یو وا سيتي سره اور ادلي دي ابي ورستو په بلې واسيتي سره داغه نووري نو عمرو ابن دينار وي چاول ما دا تابع ابن رباح نه دا ورېدل و دارک چغه ابن عباس نه دارک روایت کو او بیا می ته ورېدل چغه دا روایت د تاوس په حواله باني شاید چې د دوانو نه ورېدلي د ابن عباس نے ڈائریکٹ کا مورد لی او د طاووس په واسطه باندې ته هم لکا غو ورېدلی حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال على رقما ابن ابي علقما عن عبد الرحمن لا اعرج عن ابن بحينه رضي الله عنهما قال احتج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ وکړه په داسې حال کې چې د په حالت د احرام کېو بلاح ی جملن بلاح ی جمل د مکی او د مدینی په منځ کې یو مقام دی بلاح ی جملن په لحی جمل مقام کې فی وسط راسه او د سر په منځ کې په کتابو طب کې به امام بخاری په دی بانی په دی روایت بانی باب او تړي باب الحجامه علی الراس سر کی حجامہ کول خکر لګول خپل روایت کی براشی دا روایت په کتاب سوم کی هم راشی د ورځې په باب کی پدیجه کی خوچه نبی له صلوات والسلام حجامہ وکړه په داسې حال کې چې هغه په حالت د احرام کې وو اول تبرشی چې نبی له صلوات والسلام حجامہ وکړه وو هو او نبی علیہ السلام په حالت د روجې کیو یعنی روجې او حجامه هغه کړې ده او دلته وی په حالت د احرام کیو او حجامه هغه کړې ده ان شاء په کتابو طب کې بیا د دې مزید وضاحت وکاو او دا د شپې او د هر کله لګا دا جایز دی ځکه چې په حالت د روجې کیو سړی او خکرو لګین او روجې خو د ورځې په اوقاتو کې امام بخاری وعلتا د ابو موسی اشعری طریقا روایت راوړي چې ابو موسی د شپې حجامه کړي و مطلب د شپې او د ورځې هر وختې کولې شي او د حجامی مطالق چې کوم په احادیثو کې دا د غرازی چې لکتبا د منګل پورز بنه کې او د جمعې پورز بنه کې یاد ب... په bazie ورزو کې لګدار دي اټول روایت د حجامي متعلقغه ضعيف بلکې نہایت ضعيف تي په bazie ورزو باندې د غرازي چې په فلانکي ورز به فلان کې او په فلانکي ورز به نكي نو پهغه سلسله کې اټول روایت هغه ضعيف او نہایت ضعيف تي صرف دغه روایت قابلیت عمل دي چې د میاشتي په اول لسم باندې په نور لسم باندې او په یويشتم باندې ویدیک کی یو سړی حجامو کینو دا بهتر اده نور باقي مندا هر وخت کوله جایز دی بابو تزویج المحرم خاد قران کې الله فرمایي چې یو سړی اغه احرام واشه او نه فلا رفصا نه دې بند جما خبري کوي ولا فسوق او نه دې بل یو د نافرمانی کار کوي ولا جدال فی الحج او نه دې په دوران د حج کې څه جګړه کوي زکه چې د احرام اغه احترام پکار دی د عزت پکار دی نو اوس په دې باب کې دا ذکر کوي امام بخاري چې بابو تزویج المحرم آیا یو محرم سره په حالت د احرام کې کدی نکاح کوي نو یو خو کم چې د جما خبري دی یا جما د هغه خو مطلقن حرامدي قرآ سری آیت دی خو آیا یو سړی په حالت د احرام کې نکا کوی شي او که نه دارنګې خپله نکا چې دده کېږي یا د بل چا نک د پړوي نو آیا دی کوی شي مسله عام طوربانې د قای په طوربانې یا د مولا په طور باې د د بل چا نک هغه پړولی شي او که نو پدی باب کی د امام ابو حنیفه رحمه الله او دارنګي د نور ائمه 300 د دې اختلاف ته ائمه 300 متلخن اغیداوی چی په حالت د احرام کې نئی اوسړې خپل نکاح کولې شي نئی اوسړې د بل نکاح تړلې شي بلکې نئی اوسړې د بل د نکاح پیغام ور کولې شي کم ته چی خطبه وي حکم الخطبه نه اوسړي بل د نکاح پیغام ور کول شي او نه د بل د पारा د نکاح پیغام غو ور کول شي مثلا یو سړي د خپل زوی د د نکاح پیغام ور کوي نو ای مساله سوی د ټول کارونه د حرام دی او په حالت د احرام کې د ممنو دی خ امام ابو حنیفه رحمهم الله فرمایي چې دی کی شک نشتا چې دا کارونه دا ندی به کار خو غې صرف د کارراحت په درجه کې لري یو خو منږد وویللی چې کوم د جما خبرې دي اوواغه خو بلکل حرام دي پای کې خو شک نشته خو امام بخاري رحمه الله دا ررن ما بوهنیفا هغه داوي ک <تصفح> <تصفح> په حالت د احرام کې دا کارونه دا موددي دا ناپسندی دهدي او نورباقي ماندکه یو سړی وک نو نکاح کولم جایز دي کده بل نکاح دی او تړل نو غم جایز دي نو پدی کی لکه حرمت نشتا ځکه امام بخاریم دلته دا باب راوړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میمونی رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کړیو په داسې حال کې چې پیغمبر په حالت د احرام کیو دراصل پدی باب کی چې کوم روایت نو هغه مختلف دي ا بعضی قولی روایت دی او بعضی فعلی روایات دی نو مثلا کمچې قولی روایاتو کې اگر راځي چې لا ينكح المحرم چې محرم لکاغه به نه نکاه کوي لا ينكح المحرم محرم نه به دا نکاه کوي دایله په صحیح مسلم کې دا راځي لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره محرم خبل او نه به محرم خپل نکاح کوي او نه به بل نکاح تړي ولا او نه به لکه د خپل ځان د پاره د نکاح پیغام چاله ور او په ابن حبان کې او ردا اضافه مده چې ولا يخطب علي او که د د پیغام لکه بل سړی دا نو په ډېټول صورتونو کې لکه دا ممنودی دارنګ دایمو دا سلا سوده دا پارا د ابن عباس بل روایت دا راځي چې په نورو روایتو کې چې د میمونی رضی الله تعالی نه خوري نه دي او غوداوي چې د نبی له صلوات والسلام نکاح چونو لکه دا په حالت د احرام کې نه وشوي نو دا ری دراستد دلعتی او دلته امام بخاري غداوي چ نبي له صلوات والسلام د ميموني رضي الله وترنها سره نکاح کړو په داسه حال کې چې هغه په حالت د احرام کیو ټیک دا واخر دعوان الحمدلله رب العالمین